Ett fosterland Jag har seglat över vassen Jag har till Jag har gått Jag har en av sök Och falla platser av stök Så platsen jag bor Denna vackra soljus 재미 Kulturförening Jallarhornet Sverige vaknar som sänder nu och ansvarig utgivare Gunnar Andersson Jag vill med att ni kan skriva med vanlig post till oss på adressen Kulturföreningen Jallarhornet och det är alltså box 42021 det är postnummer 126 12 i Stockholm Kulturföreningen Jallerhornet Box 42 0 Postnummer 126-12 I Stockholm Vi har en röstbrevlåda också Kvällstid, vardagar Kvällstid, vardagar Kan man få manuellt svar Övrigt är det röstbrevlåda Vi kan tala in där så kommer det till min e-post som en ljudfil. Och det är 0225, alltså bredbandstelefon, 0225 60 143. 0225 60 143. Vardagar på kvällstid så kan ni få svar över till röstbrevlåda. Mobil svar med sms är 0769 3737. 37. 06 Mobilsvar och sms 0769 37 37 06 Om ni vill stödja oss ekonomiskt så har vi ett plusgironummer 634 252-1 634 252-1 Betalningsmottagare är Gunnar Andersson Vi har en blogg som har haft mer än 290 000 sidvisningar från USA och olika länder och från Sverige också då jallarhonet.tk jallarhonetmed.tk jallarhonet.tk på Skype kan ni kontakta mig på Dala Gunnar. och det är bara att lägga till mig då Skype Dala Gunnar. vi finns på YouTube också och flera adresser. Ni kan till exempel söka på Dala Gunnar där. Vi finns på Youtube, på flera adresser. Vi finns också på Facebook, där kan ni söka på Jallarhornet Natsol.tk finns olika länkar som man kan gå vidare på men det uppdateras inte. Men Natsol.tk kan ni besöka i alla fall och gå vidare i olika länkar, men det kan finnas en del som inte fungerar. Och och sen tidigare så har vi, sen februari 2013, så har vi en helt egen internetkanal via företaget shoutcheap.com. 110 kronor per månad, 128 kb per sekund i stereo. alltså har en helt egen kanal på internet då, sen februari 2013. Trygnet runt vår första kanal. Om ni besöker adressen nätradion.tk så loggas alla IP-nummer så vi kan få föra statistik där. Nu har jag inte det bladet framför mig här men USA är nummer ett där. 7779 minuter har de lyssnat. Nu har vi lite ändringar här för jag har nämligen ett avtal med ett engelskt företag. MyRadiostream.com. MyRadioStream Och det är gratis konton. Man kan också betala. Men det är gratis gratiskonton som man får gratis eh, server i USA på shoutcast.com. Jag kan säga också att vår första kanal kan man lyssna på direkt via Shoutcast. Antingen genom man skriva in sökordet i eller gå till kortadressen radiobss.tk. Där kan man lyssna via ett pop spelare och även få en inbäddad kod. På netradion.tk så kan vi se statistik över eh, vilka som lyssnar och sånt och hur många gånger man varit inne och vissa begränsningar. Där har vi alltså kanal nummer två, ligger som netradion2.tk. Netradion2.tk. Och en tredje kanal som heter netradion3.tk. Två nya kanaler alltså via ett engelskt företag. Och den heter då trekanaler.tk. 3 kanalertk Som inte uppdateras. Och så var det kulturföreningen Järnärornet box 021 126 12 i Stockholm. Röstbrevlåda 0225 60 143 Vardagar kvällstid kan ni få svar. Mobilsvar med sms 0769 37 37 06. Plus... Har vi lite lite mikrofonkontroll? Ett uh, två, 2 ett 2 Mikrofonkontroll, mikrofon. Ja, ja tycker i mikrofonen lät väldigt bra där och det är alltså Gunnar på 90 minuter. Kulturföreningen Järlehornet Sverige Vakna. Eh, ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Live från Dalarna. Vi ska strax om en liten stund kontakta på Skype här Karpstrypan och hans kompis Jimmy från Värmbland. Jag har några nyheter och ändringar.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 Punkt .nu, snedsträck, GH. mini.nu, GH. g eller korta.nu, nya sidan snedsträck, nya sidan alltså mini.nu, snedsträck, Gh. och korta.nu, snedsträck, nya sidan motgift.nu är en ny sida som ersätter gamla radio framåt och motpol.nu är igång igen Vi ska nu ta och göra så här. Uh, vi ska se. Vi ringer upp gruppen Jimmy och Karpstrypan. Här får vi se vad som händer nu. Får vi se vad som händer här. Ja, hallå. Ja. Kan du höra mig? Absolut, jag dig väldigt bra. Var är Jimmy då? Jag ringer och ringer du. Uh, han ska vara online. Jag sa till honom att, att uh, vi skulle vara online 17.15. Ja. Han ska vara online. Jag ringer, och, jag ringer och ringer får vi se då. Ja. Uh, Motpool.nu är tillbaka igen. Uh, de, de är igång igen. Det är flera olika skribenter där. Jag har kontaktat dem ifall de är med i radio också. Motpool.nu är tillbaka. Och så har vi Motgift.nu som ersätter gamla. Uh. Ja, motgift.nu, det är ju gamla Radio jag fast under annat namn då. Ja, jag skaffa jag jag en jättefin hemsida som man gör gratis med mallar men då finns det vissa begränsningar då. Men den heter alltså mini.nu snedstreck gh och jag kan se alltså, alla IP-adresser loggas där, så jag kan se exakt vilka besökare det, är. det är från olika länder alltså. Nej, jag får ingen kontakt med med med, med Jimmy tyvärr. Är ni inte hemma då? Ja, sagt det, och har jag sa till honom, vi pratar, har faktiskt uh, pratat med honom på telefon i veckan och han, han vet om att, att han ska vara online. Ja, ja, ja, jag ringer igen. Får vi ser. Ja. Vore det kul. Har du fått tag i några spel are som kan tänka sig vara vara med på jobbet? Nej, inte idag. Jag... Ja, här är Jimmy. Det är gäller honet Stockholm här. Ja, hej. Och Karpstripan är med. Kjerna, kjerna. Du hörde Jimmy va? Ja. Så vi, nu är vi med alla tre då. Alltså. Vi har ju till exempel, vad heter hon? Marie Edenhager här i Borlänge har ju blivit beskyld för att hon har, hon har köpt smink, smink. Hon har sminkat sig och gått till frissan, frillan för 400 000 kronor. Hon har inte stulit ett enda öre från partiet. Hon, de, SD slängde ut henne från partiet. Liksom, man har bildat ett helt nytt parti med, med människor som har blivit utslängda från SD som heter Framstegspartiet. Som en gång i tiden fanns tidigare. Vad vi fått... Framstegspartiet bildades ju redan i 1968 utav en detta riksdagsman med av Bertil Rubin och jag inte minns helt fel. Men... Och, uh, sen så, var det i slutet på 80-talet så tog väl Carl Lundsöm, den gamla Vasarbränsmiljön, över det partiet. Ja, Tony Wicklander har varit ordförande för en upplaga av Framstegspartiet och Björn Söder i SD har varit medlem i det här Framstegspartiet. Men han har alltså bildat det en gång till och det är människor som har blivit, ut, de har blivit brutalt utslängda från SD. Ja, jag har inte löpt för... som slänger ut absolut flesta med man Ja. Man kan ju inte köpa sminkvätt smink, och gå till Fridland för 400 000 kronor. Den här Marie-Edenhager, alltså, hon är ju mycket besviken. Hon har ju kämpat dygnet runt för, för, för partiet uppe i länge ju. Men det är någonting som är väldigt, väldigt konstigt här någonstans. Det måste vara något annat som ligger bakom till att det har blivit utsänd i partiet. Och kanske... Jag tänkte på en grej som jag skrev, om... jag skrev om det här tidigare i veckan här inlägget på karlsdupa, eller www då eller bloggpost.se Då hette inlägget så här, vad kan den nymidna framstegspartiet tillföra svensk politik? Och då tog jag upp det här med att, att Patrik En, ja. som var SDs starke man i Göteborg hade blivit utslängd på grund av att han påstås att ha kontakt med så kallade högerextrema grupper som är så vackert. Det roliga är att jag har pratat med en... Med en person, en kompis som är medlem i SD, och han har sagt att uh, han uh, på var väldigt populär. Ja, just det. Där är... och han ja. uh, blev tydligen så pass populär så att det var vissa i partiledden i SD som utså, ansåg honom som ett hot, tror jag nu. Ja. Tänkte då. Så de dem ut honom på grund av det. Så det här snacket om att, han, att de slängde ut honom på grund av att han, hade vissa, att han var på vissa högerextrema möten. Det är ett struntbrott tydligen, enligt den som jag pratar med. Dem. Han, är talesman, han är talesman för Motpolpunkt nu och han är också ny redaktör för tidningen Nationell idag faktiskt. Ja, det stämmer. Han, Jimmy Vindenskog var det väl som var... Ja. som var redaktör för honom och han har ersatt. Och sen så har jag också någonting om att, eller läst det rättare sagt, att Mark Abramsson har hoppat av som ordförande. Kan det stämma, tror du? Har Mark hoppat av för ND? Vad jag har läst så, har, så är det så. Jag är inte helt säker på det, men jag läste det på någon sida häromdagen. Eller i tisdag tror jag det var någonting om att han, att han skulle ha avgått. Ja. Men, om det här, men det kan vara så här, jag kanske har som minns fel. Han kan ja. ha avgått ur... Ja. Styrelsen för national idag det kan vara Ja, det, det var så vet du. Det var så. Ja, det var nog så. Vad har, du, vad, har du, vad har du tagit upp för någonting den senaste tiden på din blogg? Du kan säga adressen där. Eh uh, uh, ja, .blogspot eller blogspot.se man, man, uh, be man behöver inte säga www och sånt utan utan det är bara skriva in så går, kommer man fram i alla fall ju. Ja, skriver man bloggbot.com så, så kommer man in oavsett om för, även om det är vlogg.se. Så du ja, ja. på skriver man blogspot.se så hittar man nästan ingenting. Ja, vad har du det... vilken blogg det är som man har på Blogspott.com. Annars så står det att det heter blogg.se, men annars så hittar man bara när man kommer in på vad tog det upp? Har du tagit upp nu den sista tiden? Ja, jag tänkte precis komma till det. Jag tog upp nu att det skulle handla ikväll om partis partispunktsprogram. Har du tänkt att det skulle handla om då. Från början så var det tänkt att det skulle handla om, om det här med de här sverigdemokratiska utetningen och det tog jag upp lite grann i början av veckan här. då, i samband med det här när jag skrev om det här med det nybildade fram, framstegspartiet, då. Jag pratade med en kompis som det där som är medlem med SD och han sa att han tror inte att de kommer komma någonstans. Möjligtvis att de kan få, komma och få in någon mandat i någon kommun. Men så sa han att man ska komma ihåg att. Det tog i hela 25 år ungefär att komma in i Sveriges riksdag. Ja. Och så himla lättigare inte. Och det håller jag med om. Men däremot så ska det bli väldigt intressant att se vad de kan tillföra den svenska politiken. Eh, någonting tror jag att de kommer att tillföra. Sen får man ju se vad det blir då. Men det är ju ganska starkt gjort av ett parti som precis är nybildat i år och står upp i årets riksdagsval. Om jag säger så här, <laughs> jag säger så här om säger här Den historiska bakgrunden är så här Det fanns en folkkampanj som hette Bevara Sverige svenskt på 80-talet då. Och, och Bevara Sverige och Svensk gick ihop med Framsiktspartiets Stockholmsavdelning med Stefan Hermann som ordförande och bildade ett parti då som heter Sverigepartiet. Efter, efter ett år så sprack detta och de här från BSS de bildade ett nytt parti och det partiet hette då Sverigedemokraterna. Så ba bakgrunden för SD är dels BSS och ett misslyckat Sverigeparti. Och sen gick de vidare under ett eget namn. Och det var hundratusen kronor borta. De startade från scratch då. Och det har tagit 25 år att komma in i svenska riksdagen. Jo, ja, det är det jag tycker det är konstigt. om, alltså, Det är ju snart gjort av de här personerna som var utslutna av SD att, att ha startat ett eget parti. Samtidigt som jag skrev vid ett tillfälle tror jag i början av veckan att det var bara tidsfrågor innan det här skulle ske, tror jag. Hur många tomma stolar har Sverigedemokraterna i Sverige idag? Jag, jag har inte räknat med det. är Otroligt många tomma stolar alltså. Otroligt många. Ja, må Jimmy kanske har någon uppfattning då? Ja, de här tomma stolar vet du. Nej, jag vet inte hur många, men jag vet att det är ju betydligt fler än det finns motsvarighet till i något av de andra riksdagspartierna. Ja. Och, ja men jag tror att det också delvis kan bero på att Sverigedemokraterna har växt och ja, det är ju 25 år, låter som en lång tid, men det är ändå ett parti som är relativt ungt om man jämför med de andra riksdagspartierna. Jag, jag allt, ja. har det växt väldigt fort på senare år och nu när det har kommit in i riksdagen och så tror jag att eh, kanske det en arbetsbelastning och så. som Jag tror att många av deras... Många aktiva i Sverigedemokraterna kanske inte heller har varit beredda på, på vilket arbete det faktiskt innebär att representera ett parti i landsting och kommun och även i riksdag. Så jag tror att antalet avhopp även kan ha påverkat på grund av det. Det är mängden olika viljor. De kommer från olika bakgrunder. En del är för avhoppade moderater och socialister. Hur ska man kunna enas i samma parti? Det är väldigt svårt va? En del vill ju kämpa mer för Israel till exempel. Det är helt vansinnigt ju. Ja, alltså Israel är ju en grej som de, som Sverigedemokraterna är en av dem som de står väl fast för, det är ju den, de står på den israeliska statens sida. Det är vansinnigt. Och jag tycker det är väldigt, väldigt intressant det här att eh, PK-medier och till exempel Aftonbladet som är ett av de Sverigedemokraterna svåraste kritiker, vilket är lustigt på tanke på vad Aftonbladet själv var för bakgrund. Ja, men under 40-talet så stödde de nazi-tysklar, har de bort. För... Ja, de hade en tävling, tävling en gång för A-barn i Aftonbladet. Det kanske var på 30-talet då. Alla barnen var blonda med blåa ögon. Tävling för A-barn. Ja, det går ja. att hitta i deras arkiv. Ja, det jag. Du hade, du hade Aftonbladet alltså. Ja, och, precis. Ju <laughs> blondare och mer blåhögd desto bättre. Ja. Det, för det. Ja, men det var, ja, det var den tidens... Precis. Ja. precis, och så kommer de av alla och Afton anklagar Öster för att vara nazister och rasister. Det är ju ganska oh. intressant med tanke på vad de har då för bakgrund. Vad ja, är Kent Ekerod? Är han judisk nazist då? Det ska han ju då vara in i ett PK-talmer då. Aha, han, var ju ja, han, han, vill, han vill alltså utrota sig själv kanske då, ja. Ja, ja. ja det, det är väl det enda rimliga. Hör ni? Jag, jag, jag kommer tänka på sak. I maj månad har vi väl ett val till Europaunionen va? Ja, Vad va, är det Europaparlamentet eller? Tänker ni rösta? Jag är inte säker än, personligen, faktiskt. Nej. Jag är inte alls lika insatt i vad de olika partierna och så representerar i Europavalet jämfört med i Sverige. Samtidigt så känns det ju att det är någonting man borde rösta på för EU. har ju fått en allt större betydelse för hur vi lever även här i Sverige. Jag röstar ju nej 1994. Jag kan inte rösta för jag vill inte vara med i EU. Då kan jag ju inte rösta i någonting jag inte ens vill vara med i. Jag kommer att rösta på något parti som är emot EU. Jag kommer att rösta på det partiet. Och ja. som det ser ut just nu då, så jag vet inte om svenska parti ställer upp i EU-valet. Men uh, gör de det så kommer jag och får lite problem att veta vad man ska vara på. Man ska välja rösta på SD eller att på SDP. Något i tar de två kommer att rösta på. Vad va har du det? för vilket? Karpstrypan, vad har du tagit upp på din blogg absolut senaste tiden här nu? Vad var det? Ja, det absolut senaste inlägget som jag skrev, det gällde ju det här. jag skrev här i torsdags och det gällde dagens program, eller kvällens program då, i alla Att vi skulle prata lite grann om Svenskans parti och ja. deras punktprogram punktsprogram, Att Jag, jag kommer jag kommer läsa in det, det är väldigt bra. Jag kommer att läsa in det med, med tillägg också. Jag har, som, jag har sparat det som text. Ja, jag har lagt in det på min mejladress. Jag kan säga så här, ja. för bara en timme sedan så satt jag och läste igenom det. Och jag måste säga att jag ja, det... har faktiskt inte hittat en enda punkt som jag tycker är dålig. Däremot har jag hittat flera punkter som är väldigt intressanta här. Om jag kan ta upp ett par av dessa punkter. Men de kan inte acceptera människor som inte är svenskar. Även om de skulle komma från Danmark och Tyskland, är Det är lite konstigt ju. Ja, Ty... alltså om man går in på deras, där av www.svenskansparti.se så står det vidareutveckling av de politiska punkterna. Ja. Så har de utvecklat det här punktprogrammet där det står, som till exempel punkt 1, där det står att Sverige ska även i framtiden vara svenskt, endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet där det etniska svenskarna ingår, ska kunna vara svenska medborgare. Det tycker jag är ganska bra. Men så står det ju en hel del grejer också in under här. Till exempel det svenska folkets yttersta intresse är dess fortlevnad och så en massa andra saker här. Sverige bör vara svenskar och svenskarna som ska skapa sin egen tur. Vilket Aftonblad och company och även vissa politiskt, eller politiskt korrekta typer i riksdagen säger att vi aldrig har haft någon svensk kultur för att svenskarna finns inte. Ja. Det innebär med andra ord att de själva förnekar sin, sin egen existens. då För det är ju personer som är svenskar som har sagt det. Man ska komma ihåg att det inte är invandrarna. Det är inte invandrarna från vissa delar av världen som säger att vi svenskar inte finns som folk och att vi inte har någon kultur utan det är svenskar som alltså representanter för till exempel nifsa av våra partier eller, eller folkvårdapolitiker då, vissa av de partiernas representanter och även mediepersoner och även så kallade genuspropaganda datörer eller vad det nu heter, om det finns så stort ord säger det. Och så, de står alltså och förnekar att de finns själva som personer om man ska hårda det hela. Och det tycker jag är ganska intressant. Och sen om man går vidare här lite grann, som man sa, jag kan inte ta upp alla punkter var och en får gå in och läsa själv då. Men där står jag en massa andra intressant andra saker här. Till exempel punkt 10 här, som... Ja, men det är ingen hemlighet att SVP anklagar sig för att vara högerextrema liksom som äst och så vidare. Men liksom, om man tittar igenom både Sverigedemokraternas och Svenskarnas partiprogram så ser man ju väldigt väldigt klart och tydligt att allt det här är struntblått. Som till exempel längst ner, punkt nummer 10. Jag anser inte att ett, ett parti som är högerextrem ska ha den här punkten till exempel. Där står, så här, SVP då, står det så här att Sverige ska ha ett starkt miljö- och djurskydd. Sverige har en unik natur som är värd att skydda och bevara livsmedelsindustri och annan verksamhet där i ingår måste vara etiskt hållbar. Och det står en massa saker som till exempel att Sverige ska ligga främst i kamp mot natur och miljöförstöring. Jag skulle vilja ställa en fråga, garanterat kommer jag inte att få något svar för det är ingen PKI som törs in inte Men jag skulle vilja ställa en fråga till de och de som kallade antirasister ute och skulle vilja ställa en fråga, vad är det som är högerextremt och nazistiskt med att ligga främst i kampen med natur- och miljöförstöring? Det är det ju naturligtvis inte, men jag, jag gjorde en liten pik till de personerna för att det är precis som att de verkar bara se en enda sida av till exempel det här partiet och även Sverigedemokraterna. Uh, jag menar SCP har ju har en bakgrund i nationalsocialistisk front och Sverigedemokraterna har ju precis som du sa förut här, en bakgrund i, i, i Sverigepartiet då, och BSS. Men bara för det så kan man ju inte påstå att partiet är det och det är idag. Samtidigt så är det väldigt intressant att de personer som anklarar av båda partier för att vara nazistiska och så vidare struntar fullständigt i kanske sin egen parti tillhör som till exempel Socialdemokraterna och och även Centerpartiet, till exempel, som hade bondeförbundet, så var väl uttalat nationalsocialistiskt då, vad jag vet. Ja, det, det kan man absolut ifrågasätta, men det är ju alltid lätt att anklaga någon annan också för att skylla över steget förflutna. Det fanns, ju so det fanns socialdemokrater alltså som åkte ner till Tyskland. De var mycket imponerade av det sociala framstegen i Tyskland. Och man, man hade alltså efter kriget ett program på 44 punkter. Socialdemokraterna tog fram ett program som var mycket inspirer inspirerat av det nationalsocialistiska Tyskland. Som sakkunnig tog socialdemokraterna en person från nysvenska rörelsen som heter Per Engdal Är inte det mycket märkligt? Han var ju fascist, kallar de honom för. Ja, alltså en person som har suttit med i ett parti som är uttalat att till exempel arbeta vänligt och antirasistiskt. Och så kommer de att ha en sån person i, i, i, i, på en post. Jag ska ju sent glömma den här gången också. Jag vet inte om ni känner till det här. Lyssnarna kanske känner till det här. Några uttalade förhoppningsvis. Det var en artikel som publicerades på fria tider i samband med riksdagsvalet 2006. Eller valet 2006 rent allmänt. Fria tider var ensam om det här, och var inte ens politiskt, jag men inte politiskt korrekt fanns, eller politiskt inkorrekt fanns på den tiden, men fria tiden var ensam om den här artikeln. Och det stod då. Då hade man tagit reda på en sak som hade med Katrina Holms kommunfullmäktige att göra närmare bestämt det faktum att det var en. Person som ställde upp som representant för, för Socialdemokraterna i Katrin Katrineholm. Och den här personen hade för bara tre år sedan varit medlem i Socialistisk front. Och var då en högst uppsatt medlem där. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Uh. Kan du höra pipet här? Ja. ja. Så att vi, vi gör så här. att Om ni vill ringa in här och medverka så ringer ni på 0225 60. 143. Telefonen är öppen på 0225 60 143. Får vi se om, om ni kan höra oss och så vidare med medhörningen här. Ja. Okej, okay, kör vidare. Ja, då kör jag på här. Jo, i alla fall, då var det en person som kandiderade som hade varit högst uppsatt inom NSF, eller NSF, av Front, och kandiderade då för Socialdemokraterna i Katrineholm, och när Fria Tider, en reporter på Fria Tider kontaktade den här socialdemokraten då, alltså den personen som, som, som, som var, var ju ja, satt med i kommunfullmäktige, eller att satt, eller var en, en, en person som var ledande inom Socialdemokraterna i Karinholm. Och det var en kvinna för övrigt som fick frågan men hur kommer det sig att, att ni kan ta in en person som har varit medlem i ett nationalsocialistiskt parti, och då repositerar Socialdemokraterna. Vad kommer det så det? Ja, nej men det var inget konst med det här, så liksom. Man skulle komma ihåg att det var bara tre år sedan han, han var med i NSF och Han har ju tagit avstånd i alla, alla de här åsikterna. Men då tänkte jag så här när jag läser jag, men vänta nu ett tag, vänta nu ett tag, lilla du tänkte jag här. Du är ett tillhörde parti som anklagar Sverigedemokraterna till exempel då. För att ha, ett, ha, ha dragits med, med sin rasistiska historia hela tiden och fortfarande anklagat dem idag. Och så säger du, och det här var ju, ja liksom... En del personer går så långt Så att de anklagar Sverigedemokraterna För de var delvis ansvariga för den så kallade Ljudutrot i den nazistiska Tyskland då. Och då har man väl inte mycket Skall tycker jag personligen Men i alla fall på här ett Då sa ju hon så här Att ja, nej det är väl ingen, ingen Konsumerare, han, han har ju gjort AB Och då tänkte jag man att AB efter bara tre år Då har man ju aldrig varit övertygad Om det inom det partiet Som man har varit medlem i då All Allt det, det det det det det går inte ihop det går inte hål alls ihop. det var väl som var det som säger att vad är det som säger, säger att han Nu överbe. Ja. Kan man väl alla som säger att han har det överlägset nationellt så jag, jag, jag, jag, det är det inte någonting oss. lite störningar från dig just nu Ja. Vad är Anders Högström du pratar om? Uh, nej, det var det faktiskt inte. någon var en annan person. Uh, min, min söt så hette han Mattias i förra, men jag kan ha väldigt, väldigt fel på det här. Punkten. Han som startade NSF, han, han var ju en mycket märklig människa. Han hade ju en massa konstig musik i sin egenhet som inte alls var nationell, till exempel, va? Nej, var det var inte Anders, uh, Anders Högström som startade NSF en gång i tiden. Vad, vad gjorde han i Polen? Han var nere i Polen och stal någonting. Ja, så så just det, det här Aftonbladet betalade ju honom Va? för att säga, ja visst, det är sant, mm. e, Aftonbladet, om jag inte minns fel, de erkändes inte själva, men det var folk som var reda på det. Aftonbladet betalade, hade betalt Anders Högström för att säga att han hade sturit den här skylten på grund av att han, ville, att han skulle ge pengar till någon nationalsocialistisk gruppering i Sverige som skulle använda dessa pengar till att spränga riksdagshuset i luften. Man skulle skapa en ren terroristgrupp. Uh, det här ville i 1800 inte kännas vid sen. Uh, det var ju bara struntprat alltihop. allt De hade alltså betalat en person som har varit med i EMSF att ljuga. Sen visade sig det efter lite <gör> efterforskningar att uh, det var ju några polacker som hade stulit den här skylten. De skulle ha den som egen. Uh, man skulle tjäna pengar och ha, få den som egen vinning då. Ja. Och sen var det också så här att det var någon representant på. på man hade intervjuat några personer inom, inom den polska polisen. Det var någon annan media som hade tagit upp det här. Det var inte någon politiskt inkorrekt media som hade tagit upp det här. Utan det var någon politiskt korrekt media i Sverige som hade tagit upp det. och Då hade man intervjuat några representanter från den polska polisen. och Det sig att det här var rent det här som Aspen Rol påstod. De, de sa vilka det var som hade gjort det och varför de hade gjort det. Anders Högström var inte inblandad i det här överhuvudtaget. Jag kan, säga, jag kan säga igen då, att om ni vill medverka här via tele, vanlig telefonledning, eh, vet du förresten hur det funkar att om det, pågår, om det redan pågår ett samtal på Skype, kan, man, kan någon ringa in här fast det pågår ett samtal? Blir det upptaget då? Jag tror att det blir upptaget. Det blir det. Det går ja, det. det personer måste då vara med i redan vara med i samma, samma ja. grupp som de är deltagarna. Jag ska bara se telefonnumret igen då så kan vi fortsätta sen. Det är 0225 60 143. Vill ni medverka via valet eller få ring 0225 60 143. Hur ska vi rösta det i 2014? Hur ska vi rösta inte i EU-valet utan utan i september sen. vad finns det för alternativ? Vad finns Jag är mig så oavsett Allting bättre än de borgerliga enligt mig. Alla partier, alla partier har någon, om man tittar på partiprogrammet för alla partier och läser igenom noggrant va, så finns det lite grann bra i alla partier. Men vi vet ju hur, hur de här multikulti, de är P-kodvet, politiskt korrekta partierna. Alltså, som stora frågan man, tycker jag man ska ställa sig är ju inte om ett parti är bra eller dåligt, det finns ju inget parti som är helt och hållet av dåliga saker lika lite som det finns någon parti som har helt och hållet bra saker, utan den frågan man ska ställa sig i så fall, det är ju det vilket parti tycker jag representerar mig mest, för ett parti säger så självt att det kan inte representera en person på alla punkter jag gillar inte ett till exempel men det här som Lars Ole kom när han var partiledare, det här med det här med, med piratkopieringen så man hade ett ganska bra lösning på det där tycker jag. Han sa ju rakt ut att man skulle köra en sorts variant på det som man jämförde här mellan att man går till biblioteket och lånar en bok och så har man den boken hemma en tid och så får man lämna tillbaka den. Och då de menar han på det att man skulle kunna göra samma på, på samma sätt att man laddar hem någon fil, en någon musikfil eller någon, eller någon filmfil. Och det tycker jag fast att man skulle överföra då tanken till den här grejen. Då. Så att jag tycker det var en ganska bra förslag. Eh, som jag sa, det finns inget parti som har enbart dåliga punkter och förslag. Men det finns äldre inget parti som har helt och hållit bra. Hur går Det för och Det är ju den frågan ja. man ska ställa så tycker jag. Hur går det för Centerpartiet då? De ligger väl nästan under 4% nu? Gör de inte det? Både de med på 3? Ja, de, de rättade upp så vid ett tillfälle. har jag fuggit mig. Nu är det helt plötsligt folkparti som ligger illa till. Och även Kristdemokraterna har liggit illa till hela tiden. Ja. Eller också varit tvärtom? Men skulle, ja, de, så, skulle två ja. skulle, skulle till exempel kd, KD partiet och sen gå ihop, va? då ligger de ju bra till ju. Då Ja. Får, ja. Alltså, de, de, äh, ja. Och då skulle gå samman, alltså, då blir de mycket starkare, alltså? Ja, frågan då så är gör du de, Det beror ju också på. visst skulle de bli starkare om de gick samman. Men frågan är om vissa av respektive partis väljare då skulle. Skulle ha accepterat detta. Ja. Det är just så. Jag tror säkert att alla centerväljare äh, är så förtjusta i Kristdemokraterna och tvärtom. SD, SD sitter i riksdagen men när det, gäller, när det gäller kommunalpolitiken så är de ofta väldigt svaga i många kommuner de är starka i Skåne va? och sen har vi de här tomma Stolarna så att lokalt till exempel, vi, har ju två val, nej, vi har ju tre val vi har ju riksdag, ko, kommunalval och, och landstingsval va? men jag, jag är emot landstinget jag vill att eh, vi ska ta bort hela landstinget det, det går att eh, göra kommunalt av det så att jag tänker bara rösta riksdagen och kommunalvalet va? Hur, hur ska vi rösta kommunalt då? <skratt> ja, <skratt> alltså, men, vad ska man svara på det egentligen? Vad finns det för, att, uh, till exempel, ja. där, där, där, ni, där ni finns, till exempel. vad finns det för lokala partier där borta i området? Det finns ju lokala partier då. Ja, sjukvårdspartiet finns ju vet jag, men det är väl ingen vits att rösta på dem. Det kan man ju väl snacka om ett enfrågeparti. Man har en... anklagat Sverigedemokraterna och svenska parti för att vara enfrågepartier. Men vad 17 är då inte sjukvårdspartiet i så fall? Var inte en tjej som drev en hemsida i Karlstad för några år sedan som var väldigt bra? Hon hade en politisk sida. Vad hette hon? Var det i Karlstad? Det var Karlstad. Hon försökte driva ett lokalt parti där som var mycket bra. Vad hette det? Vet du, jag tänker på? Uh, ja, alltså, jag minns inte om det var i Karls eller vart det var någonstans. Men jag känner igen det här nu. Ja, vad händer? en som skulle driva ett, ett parti. man sen gick det väl åt skolan för mig. Det gjorde det, så enk Lite enkelt uh. uttryckt så alltså. uh, ja Men Men jag minns inte vad partiet hette. Uh, uh, vad hette det? Uh, det var en kvinna. När vi, är, när, när vi är inne på det här med partier som går åt skolan så kan man ju nämna det här som... Uh, om jag får dra en liten en lite jämförelse här, så kan man ju näm nämna det som kom efter Ny Demokrati ja. som Jan Wachtmeister, äh, Wachtmeister ja. förrövade skulle starta det hette det, det, det, det förkortades partiet D det demokratiska partiet nej, heter det, det, nej det heter Nya Eller, jag ja, nya, partiet, heter det. nya Partiet och jag, jag var i kontakt med Jan Wachtmeister man kunde, man kunde nämligen ställa frågor eh, i sån här debattforum och få svar också va? så att, eh, jag kommer ihåg att jag fick ett svar från Ian där ja Vad jag minns så var det så här att partiet uh, inte existerat så värst länge innan det blev utsatt uh, de, de få medlemmar som har komma. kommande, vet du ja. vad det jag tror, men ja, ja. Det, det utsattes för en enorm våldskampanj från ja. vänster extremt håll, och partiet hålls ned på grund av det. Sen har varit två det har varit två stycken utbrytningar från, från SD också genom åren. Dels har vi då Leif Eriksson som var med och bildade BSS och var med och bildade Sverigepartiet också. Och var med och bildade SD. Han hoppade av och tillsammans med andra bildade då något som heter Hembygdspartiet 1995. Ja då kommer jag ihåg. Det var ton Tommy, vad heter han, Lydén eller Rydén va? Uh, vänta nu, jag träffade alltså Leif Eriksson från början då. Ja. I Stockholm och de ville först använda min postbox som jag hade Men sen fixade de en egen och sånt där va? Alltså jag menar, det gick ju föresklandigt det, det blev ju ingenting Ingenting utav det där alltså. Nej, de hade ju lite intressanta punkter Måste jag säga de hade, man skulle ha, Det skulle vara en gratis körkort Till, till vissa, vissa människor Det var inte invandrare naturligtvis Utan det var ju ett nationalistiskt parti då. Uh, litet, Man kan väl säga att det var en sorts Landsbygdsparti kan man väl säga att det var lite det en, Hembygdspartiet. En person, en person som hette Leif Larsson tog över allting och gjorde en kupp och han gjorde om det då till Konservativa partiet. Och jag har ett partiprogram här. Men det gick fullständigt att helstiken. De, de skulle demonstrera i Sandviken på 1 maj. Och där var det skinnskalla som var fulla och visade häcken. då drog ner byxorna vet du, Och visade baken till fotograferna. och Efter det så lades partiet ner då eller? Det, ja det lades ner. Ja, inte så bra publicitet kanske. Och hur gick det för nationaldemokraterna, den enda soppa? enorma med bråk och bara problem alltså? Nej, ND har ju fortfarande problem. Eh, kan man ju lugnt säga att de har det. Det största problemet de har, är ju det att de har blivit alldeles för utskämda. När man har tänkt på det här, det här som Mark Abrland så gjorde det här så kallade maktövertaget utan national idag och vad de redan ut var Brasuk från senare som senast startade nya tider. Och jag kan väl säga att, det, att vad jag vet så går fruktansvärt bra för nya tider. De håller på att få statligt ut, kan jag säga. Ja, jag, jag får den ibland här. Men jag tycker så här, NDs politik, om man läser punkterna, det är ju mycket bra egentligen. Är det ju mycket bra va? Ja, alltså fel, felet är inte NDs politik Nej. som jag ser Utan felet är att det är fel personer som styr partiet. Politiken är mycket bra. Ja, det är ingen fel på politiken, men när det är fel personer som håller i partiet och det kommer vart De måste de först, då måste partiet, alltså då, då, då måste man. Vad ska man, säga, man måste göra en sorts utränsning, men då gäller det att granska sig själv också. Att om man, liksom, man måste granska sig själv. Det, det är ju så himla lätt för att jag sitter och säger det, som inte är till att börja med. Men om jag försöker se det från utsidan så tycker jag att. Nationaldemokraterna borde, som parti, borde även sitta och granska. Är jag verkligen lämplig att driva det här partiet? Kan det finnas någon person som kan ta över partiet som kan göra det bättre än mig? Alltså försöka se det hela, ur, se partiets bästa. Inte bli som Göran Persson som satt och körde mer eller mindre socialdemokraterna käpprätt åt skogen. Det var det som orsak till att Moderaterna kunde ta över så fruktansvärt lätt. Jag, jag, träffade, jag träffade Anders Sten i Haningövet 1998 och då var det då de kämpade för SDS och de fick, de fick två mandat i Haninge kommun 1998. Då. Och han, ja. Anders, Anders Sten blev den första partiledaren för Nationaldemokraterna. Men sen var det en viss person som hette Torpå som, som, som misshandlade sin flickvän. Va? Så åkte in på Kokos på grund av det. Ja. ja, och sen var det en mängd med skandaler och enorma och jag skötte deras radioprogram och sådana saker. Sen lade de bara ner radio, de bara lade ner allting. Ja. Det, ja, det, ju det här med att det här med att Framstegspartiet har bildats nu. Igen. Det kan man ju. Uh -huh. Det finns en en viss likhet, kan man lugnt säga, mellan framstegspartiets bildare och Nationaldemokraternas bildare. Där man har bestämt att båda partierna har bildats av personer som blivit utslagna från ett annat parti. Med uh -huh. Nationaldemokraterna bildes en personer som slängs utifrån SD på grund av att de här personerna anses vara för det extrema för Demokraterna. Och Sverigedemokraterna har ju släckt ut de här personerna som har bildat nu, på grund av att de har sagt eller gjort. Inte alla har de, men en del har sagt olika lämpliga saker och anser att Sverigedemokraternas partiledning. Och en del har gått ur partiet själva på grund av att de anser att SD har blivit lite så toppstyrda. Gevle... Eller lite Dala frågade eh, Marie Edenhagen om hon kanske eventuellt kunde tänka sig att starta ett lokalt parti i bålänge, Och hon, hon var inte helt främmande för den tanken. Hon har alltså inte stulit några pengar från partiet överhuvudtaget. Hon har inte köpt smink eller varit i frisören för 400 000 kronor. Som jag sa så är det min satte ett antal ugglor i moss som begravar här. här. Helt klart, Det måste vara något annat ifrån till att de har blivit utslutna. Det kan inte vara det här. Nej. Det är ju som eh, något ner någon typ av eh, maktkamp. Och ja. liksom att det bara är ett svepskäl för att få bort henne. Vad finns det för lokala partier där ni bor? Lokal, som är lokalt alltså. Det finns ju lokala partier. Som ni känner till. Ja, du. Jag känner inte till några egentligen. Det gör inte jag här. Det här är en lokala partier i Karlstadstrakten. Jag, ja, jag, jag tyckte det ringde här, vänta. Hallå? Ja, hej Kenta. Hej Jag skulle bara känna en fråga här nu. Jag sitter ju på Hallunda folkhus hus i, i Stockholm, Bostöka, och lyssnade på en Så jag har varit överens i sex timmar nu. Jag skulle bara, vad har ni prosikt om eh, kulturpolitiken? Det var allt jag kan säga, att jag hör ju inte vad du säger där uppe. Jag hör inte mig. Jo, jag har vad du säger, ja. men det är svårt att diskutera när någon spelar då och så. Jag jag förstår. Du hör väl musiken då? <laughs> ja, jag hör det. <laughs> ja. Vi får väl helt enkelt göra så att vi håller kvar. Ja, direkt något du så det så är det så inte du nu. Ser du till säljiga? Ja. Ja. ja Frågar jag mig till den här kalfstriparen. Hur de ser på svensk kultur? Hur får man ser över den svenska kulturen? Om det är värt att bevara eller om man bara ska låta den gå förbi? Nej, alltså det är ju absolut att man skulle låta den förintas, tycker det tycker jag är fel, oavsett vilket land det gäller, så ska man bygga våran landskultur, man ska inte försöka förinta med handen i Sverige nu Sen finns det ju de personer som uh, undvänder svensk kultur, ja det är väl upp till var och en anser jag Kan kan kan är om no. man ska prata traditionell svensk kultur som då, exempelvis Sveriges Folkmusik pues som vi nyss rörde ett exempel på här från Kanta i bakgrunden Så förändrar det att det är framförallt i jämna kläster som vi varade var Utöver de här traditionerna och de ger traditionella kulturer fortfarande För är det flott politiskt håll så är det att det med större intresse Kanta rör, jag hörde vad här Ja det är lite avbrott, jag har vi den delen att... Jag, jag har aldrig någon som talar om den svenska folkmusiken, den svenska kulturen. Han ja, har nu reagerat över Swedish Hall of Fame. Nu gav ju... Eh, det var Evert Tauborg och jag och Johan Söld och så. Sen var det ju bara moderna artister, Latin Pink, Ebba Grön. Och en tung och lite som har fått. Ja, nu kan jag i Israel Isra, Isra som kommer till långsiktigt den 24 februari i sporthallen i Långsjö Han kan Han ska rapa. Han ska rapa. Ja, jag tror inte det är inte populärt, men jag undrar var Sverige mot saker och ting har nationella mot Jag har inte läst eller hört en enda ord i horloge om den tjänsta kulturen eller någonting. Och jag, det förvånar mig att, att inte man inte lär om sin egen kultur någonting i Sverige och att de nationella absolut inte gör det. Sverige kan inte bryta. Nej. Och alltså det där med, med att man inte gör om svensk kultur, jag kan söka på runt om. Däremot så håller jag nära i om att man borde prata mer om folkmusiken i Sverige, som i alla hög som gör det, svensk kultur. Om vi pratar till exempel det här med smelbandstämmer, det tas aldrig upp, oavsett om, äh, ja nästan aldrig i alla fall, utan, äh, oavsett om partiet är nationalistiskt eller kulturnationaliskt som särskilt är, eller socialdemokat och så vidare. Det är, är inget parti som står upp just till ja. exempel att musik som så svensk kultur. Så jag håller med dig, man borde ta lite mer om till exempel folkmusik som har svensk det är alldeles säkande bevis på svensk kultur, tycker jag. Ja. ja. Så, så jag håller med, vi... tack för ja, det. Ja, det Sverige, är aldrig, Tänk det han blev inkommer i Swedish Hall of där med Benny Andersson. Tänk om du kan nu. Vad är det, ja. det Hallunda du? Nu är det Hallunda Folkenshus. Är det en massa Är också där också Nä, det finns inte en enda än. Och det där är ju det jag ser att det rullar jag var ute i nästa i såna veckan alltså det här men alltså men ni själva liksom när jag läste ni någonting om det här i någon sån här tidskrift eller någonting vad jag tycker uppe vad jag tycker uppe som spelare Ja här går ju ja det är ju ja det är det är så inga centra det är ju ett system alltså Ja vad det var det är, de var borta för 30 år sedan Det finns många, många andra Men jag tycker att det, det här är någonting som Är det några som borde värna detta? För det är väl de här åkersån och liknande Men de vill ju inte dugg om så här va? De är mer intresserade av eh, Israels väl och det och liknande Svenskt marknad är totalt omitresserad <turs> Nej alltså jag tror jag inte var borta. Jag nu. Nu måste jag ha utluta. Nu ska du... Hej då, hej. Det här försvann här, vänta vänta. Jag ska bara koppla bort där. Det låter lite illa. Vänta. Så. så. Ja. Eh, Nordman, Nordman har kommit ut med en ny skiva. De har två nya medlemmar också. En kille som spelar piano. Och en mycket vacker kvinna som spelar flöjt Nordman är väl exempel på äh, folkmusik som är är. Alltså. Det kan man lugnt säga är svensk kultur tycker jag. Lite och precis som att ja. så jag förut att lite dragspel och såna här saker, det är också svensk kultur. Men det är vad jag tycker då. Sedan har vi en annan uppfattning. Säger man att man är för svensk kultur idag så blir man ju anklagad för att vara rasist. Lite, för... lite groter eller lite, lite hårddraget. Men det är många som anser att den svenska kulturen är rasistisk. Därför att Nordman hade en solkors på sin första platta, stämmer det? De fick ta bort den? De hade, någon uh, de hade en symbol. Nu är nog inte helt ute och cyklar nu, eller De hade någon symbol från början som fick kritik, och sen tog de bort den här symbolen. Var det ett solkors där? Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Orkorset är ju en symbol som. gammal. Ja, och som var väldigt vanligt. Är, är och var vanligt förekommande under. ja. Under äldre tider i Sverige. Framförallt förkristentid då, naturligtvis. Ja, det, de, de tvingade ju våra förfäder att bli kristna. Men med de dödade ju människor också till och med. För, för att de skulle gå över till kristendomen ju. Ja, absolut. Det, kristendomen är ju inte det är ju inte på något sätt en... Eh, våran egentliga... Det är ju inte en nordisk religion på något vis från början. Så det ska man ju egentligen ha i åtanke att eh, kristendomen är ju i grund och botten en, en religion som är, har sitt ursprung i Mellanöstern och har betydligt mer gemensamt med både judendom och eh, islam än vad den har med egentligen skandinavisk. Var det, inte en, var det inte en munk som kom från Bremen till Sverige och blev anfallen och nästan dödad av vikingerna? Vad hette han? Oh, det, det finns en... en, en om inte vad han heter, men det är, ja. det är en ganska berömd exempel som du nämner här. Han skulle komma hit och göra oss kristna. ja Jag skulle nog, skulle nog vilja slå ett slag för Asatron som religion i Sverige. Jag tycker det skulle ha fått leva kvar. att Jag tycker det skulle ha varit intressant att se om Asatron hade varit en ledande vad religion i Sverige. så jag skulle jag skulle nog hellre vilja ha en, ett asatron i Sverige än ett Asata. kristet Sverige i allra högsta grad framför ett Sverige, absolut. Finns det? Finns det är i alla fall absolut och, och, och intressant att se hur ett Sverige hade sett ut under asatron. Äh, man satte ut gamlingar i skogen så djuren tog dem, vad gjorde man det? Alltså mycket av, mycket av, av de här, äh, ja berättas som exempelvis det och exempelvis det är exempel även med den så kallade ättestupan när man slänger ja. ut gamlingarna ett, från en stup när de inte kunde arbeta längre. Det är ju <laughs> sådana här gamla, uh. Det är ju sådant som är svårt att bevisa ja. i dagens läge om det har hänt eller om det bara är myter och bara hörsägen. Framförallt eftersom de skriftliga källorna från den tiden det existerar ju i princip inte. Nej. Nej. Nej. Nej, nej, Det, var, det är nog som du säger där, att, att det är mycket som man aldrig riktigt får veta om. Det är sant, det här med ättigstupan. Jag tror att det finns en, en, en verklighets... Någonstans i botten så, så har någon, någonstans någon typ av sanning som sedan har ett på att... att det är som det brukar vara med vissa saker, att det läggs på, det förflyttas från mun till mun, och så läggs det på det och det. Och har du hört att det här var det så? Och så lägger man till lite andra av sina egna uppfattningar. Och så helt plötsligt i slutändan så kommer det ut något som inte är sant alls nästan man säger så man, tror ja. att det finns någon, någon, någon sann grund till det här med etik, men sen om man kan om man diskutera och, var det var, var det och, det och, om, man, ja. om man säger att vikingarna och asatron har våldsamma och dödade människor vad gjorde inte kristendomen då och islam precis ja mycket blod där alltså. ja är det är ju ingen religion bättre än andra man ska skulle riktigt ärlig I alla religioner har ibland samma saker vidare islam islam är ju uttryck det, görs. de uttrycker ju bokstavligen att man ska uh, antingen omvända eller utplåna de otrogna alltså icke-muslimer ja, Kristendomen ja. vilar ju egentligen på, på en lite mer uh, vad ska man säga mindre våldsam uh, grund om man läser det nya testamentet och så för och Jesus lär ju ha varit pacifist exempelvis däremot så har ju de kristna inte praktiserat uh, det här Ja. Praktiken. om du läser gamla testamentet så är det mycket, där ska man, en uppstöd son den tar man ut i staden och stenar till döds till exempel och en man ska inte ligga i säng som hos, hos en kvinna va? han ska inte ligga Nej. i sängen som hos en, hos en man som han Nej, gör det, är ju, det gamla testamentet är ju det som judendomen fortfarande följer och som även är en viktig grund även i den kristna tron ja. även om vi även har det nya testamentet så den kristna tron är väl en blandning av, av båda jag kan, jag kan acceptera det nya testamentet men, men det gamla testamentet innehåller ju till exempel ska man utrota sju olika folkslag ska drabbas av grässopper och de ska alltså ut utplånas ju. det står ju i gamla testamentet det är att vilka, vilka folkgrupper är, det är sju folkgrupper det är rätt absurt att, att en sådan religion, om jag ska just prata det gamla testamentet, att, mm. att det finns människor som anser att det var rätt att göra så. Om man nu ska tro på det här med de här grejerna som står om. Det är ju ganska vidrigt egentligen. Det är, ja. som, det är som motsägelsefullt va. Gamla testamentet är brutalt och det är onbråd död, det är en straffande gud. Och så har det nya testamentet, där ska man gå eh, en mil med sin fiende, vet, liksom vända andra kinden till och så vidare. Det är ju så motsägelsefullt va. Gamla ja. och nya testamentet. Ja, de är ja, två, kan undra de man går ju inte ihop med varandra och det, det är ju det som blir liksom en liten... Ja... En liten paradox om man då skulle basera sin, sin tro och sitt liv då helt på båda testamenten. jag tänkte precis komma till det, vad är det som var orsaken till att det nya testamentet bildades? Blev det gamla testamentet en förstod stor belastning för kristendomen eller vad var det fråga då? Att Det är så här att det nya testamentet är ju en... Eller nya testamentet utan rättare sagt Jesus och hans anhängare då, om man nu accepterar att han har funnits som... Människor om inte annat, oavsett om man var Guds son eller inte, så var han ju en typ av ja, profet och så liksom som då eh, ville bryta med de traditioner av det samhället som eh, rådde då i, eh, ja, i nuvarande Israel. Hur nu ringer det? Tror jag. Ja, då du. Välkommen. Ja, då jag inte på den. Ja, du hör mig. Jag Ja, jag skulle höra, vet du, ni, ni hade ju aktomedramen alldeles nyss? Nej, inte, det var för några veckor sedan. Ja, jag säger, ni hade aktomedramen dit för, för två veckor sedan. Ja. Och han nedgjorde ju alla de här sakerna klart och tydligt. Ja. Det är ju vad han sa ju. Ja, vi ja. kan inte hålla på att prata om Israel varje gång, men ibland kan man göra det nog. Nej, gång. men det är det ni pratar om nu igen. Nej. Men, nej, ni, ni, ni pratar om jävla testamentet. Det var... Ja, det är ju... I Israel, det är Det handlar om kursorder eh, till Elise. Det är i Moskovs alltså handelslagen, ja. den osariska lagen. Så var jätten det... det... han. Så var det tvåa också. tåra Ja men tvåa, och gamla så heter det samma sak. Aha. Mm. Ja. Mm. Men jag skulle höra oss här om Mark han... ja. Jag var med i förra söndag så gick äh, Pascalidos program så gick på söndag förra veckan. Hur mycket röstrits på Sverige? Är det någon som har lyssnat och reagerat på det? I P4, ja, det var p 1 p Det kommer igen nästa i mars. Eh, and, andra mars eh, klockan 16. Ja. Jag, var, nämligen, jag, jag var med i ring P1 nu, och talade. Det var ingen som hörde det. Nej. Vad sa du då? Nej, Nej, jag sa såhär, att man talar om rasism och det var ju då... Det var ju en sd kvinna där, hon som är redaktör för ah, ja. SD-klinjen var ju med. Hon är ju polska, hon kom, eller strälla kom ju från Polen, som kan Ekeroth, strälla kom ju också från Polen. Ah. Och då frågar då de henne, vad är svenskt? Och då svarade hon så här, ja men svensk är man, bara man tror tycker att man själv är svensk. <laughs> det är i Sverige den vart oh. finnits chefredaktör det. Ja, jag vet, jag vet. Hon var den enda som sa det och jag, det programmet började med att det var en, en adopterad koreansk man som sa så här att det liksom, talade om rasism och lite där, att han blir utsatt för det. Men då säger jag, Ring att Stefan Söderberg och, och låt hand det på det här viset att rasism är att i Sverige är en social framtid en kvinna även om hon blir sjuk eller hamnar i, i drogningsbruk så förlorar hon aldrig rätten till sitt barn. Och hennes barn är aldrig borta doterat, men koreaner, kolonialskor och ryskor, och andra, de måste lämna sig åt barn till bögar från Sverige och liknande. Är inte det rasist det? Ja? Mm. svenska kvinnor inte behöva skilja på sina barn, men koreanska kvinnor ska skilja sig på sina barn. Det hade tre pass frågor var inget fall. Alltså när alltså, ja. det gäller exempelvis för ryska kvinnor och så, det är väl inte jävligt. Ja, det vet jag ju att det är för att som är helt enkelt för att du inte har att, att ta hand om alltal. De är ikäsvänskår, de är slaviska i såna fall man att det det så. Ja. Mm, mm, det är det ju inte sött. Ja? Ah, ja, det var bara det jag tänkte när det pratar, men när det pratade om religion och sånt så. Jaha. Jag rekommenderar verkligen att man läser. Bra. Det är de fem motböckerna, men man kan även fortsätta att lösa alla de andra också. Ja, Vi har ju Jugoslaget intressant, det var slaviska folk. Inte fastän kunde de leva uppe i, i Bosnien och Serbien och olika... Det var ju världens inbördeskrig. De dödade och slaktade människor. Tusentals de dog i. Ja, men danskar och svenskar har dödat varandra i, i hundratals år också. Ja, det var länge sedan det. ja, det var länge sedan det. är enkelt att döda det där Jag kan ta vissa Ja... Men, alltså, i andra sidan kan vi säga så här: Att alltså, det finns inget. Om eh, landning skulle bara, bara vara dåligt, då skulle USA vara världens fattigaste land. Men det är det inte. Det är det rikaste och mäktigaste landet i världen. Så mycket skulder har amerikanska staten, tror jag. Miljarder, är Det har man. Men ja. man är trots allt det rikaste och mäktigaste landet. Så, man, jag tycker man kan säga, men man kan ju liksom prata det realistiska så att säga. att Det behöver inte vara dåligt. men... Jag ställer frågan, jag ställer frågan till er två Anser ni att blandning av människor mellan olika raser Är ni för emot eller likintiga? Ja? Är... Äh, man måste alltså välja någonting utav de här tre alltså. Så. Ja. Då, då säger jag så att jag är emot blandningen. Ja. Ja. Om man skulle välja någonting utav de här tre alternativ är Det är också, jag är också emot det står jag så. Det handlar väl om mäng mängderna som kommer till Sverige Det är handlar om mängder är... Ja, ja, jag är emot landningen överhuvudtaget. Jag tycker man kan vara slis yes. och och det där har jag pratat sagt, både till, eh, vad heter han, Kjell Albin Abrahamsson och till Thomas Hengis. Att ja. De som kommer från Syrien idag är inte flyktingar, de är desertörer. De ska stanna kvar och slåss i sitt land. Ja, just yes. det. De... Ja, de, de borde stanna kvar och slåss Ja, ja. Nu ska jag inte upp er med. Okej, okay. hej. Ska koppla bort här. Nu får ni välja ämne själva att prata om, grabbar. En liten fråga. Vad långt programtid har vi kvar? Är det till halv, är det till halv sju 18.25 18, 18, ungefär då. Så att ni kan välja. 20, ni kan prata 20, lite fritt själva nu. Ja. Ta upp vad ni känner för uh, ni två. Ja. Vad känner vi för? <laughs> uh, ja. ja uh, Ja, vi skulle ju exempelvis kunna spinna vidare på det Kentan nämnde med det angående det med Syrien och ja. eventuella flyktingar eller desertörer eller hur man nu ser på dem. Ja, köp på, kör på. Ja, kör på. vad ska man säga? det här med, Jag tycker jag håller med Kentan där att de borde stanna och, och kämpa emot regimen av de här personerna. Men alltså, så ska man komma ihåg det här att alltså, regimen är ju övermäktig eller övermäktig vad vill att ta i man om det nu är sant det här som sägs att, att den syriska regimen har satt in så här eller vad heter det det finns en gas som heter vad heter det, vad heter det ja, menar, ja kemiska stridsmedel menar du i alla fall? Närgångs. Ja, det är ja, de kemiska stridsmedel. Det, är, pratar om det har varit en lång tid att den syriska regimen har satt in kemiska stridsmedel emot Rebellerna, då. men problemet är att det inte är rebellerna som har blivit drabbat utan det är lokal civilbefolkning som det brukar vara. Ja. Och så, så beskylder den andra och, och regimen beskyller då rebellerna för att ha, ha, ha kört de här ha, ha kört med kemiska styrsmedel emot. Så någon av sidorna talar sanning så Kan det vara så att båda sidor använder sig utav det hela, det vet man inte. Men problemet är att de, är att de, de vill naturligtvis smutskasta varandra, alltså mycket ja, så mycket som... Ja, naturligtvis. Just det, det -gas -gasen, gasen heter C.A.R.I.N. Och det är ju bestlagtaget i hela, hela lagret ju nu. Det det, okay. Jo, det var väl... Det, när, det när, de, när de började använda detta så blev väl hoten från, framförallt USA, att gå in i landet med våld så pass allvarlig, så att regimen gick med på att låta förstöra. Ja. De kemiska stridsmedel som de hade, just för att undvika att, eh, att omvärlden skulle gå in och göra det här själva. Finns det någonting som är bra med Europa-unionen egentligen? Man tänker att det måste finnas någonting som är bra också va? Jag menar, vi, vi betalar en medlemsavgift och så får vi tillbaka en viss avgift. Vad får vi för, peng för pengarna? Ja, det tar får vi ha krav någonting inte med tanke på vad mycket det kostar. Vad mycket det kostar hit sen, sen så här gick med i EU. Det har ju. Då, det kostar det Vi betalar ut en enorma massa summer, vad ska man säger i medlemsavgift till, ja, till Brysta, om man så om man, kan, om man kan uttrycka sig så. Och det är ju pengar som vi inte ens får tillbaka än, en, en, en är, Kanske inte ens en procent av alltså. De håller på. Så anser jag inte att det finns särskilt mycket fördelar här. För precis som Karl säger det, så eftersom Sverige i alla fall betraktas då, som ett av de rikare länderna så får vi betala en hög medlemsavgift. Och eftersom vi är ett av de länder som har minst befolkning så har vi få röster i ja. de här frågorna. Eftersom antalet röster och inflytandet, inflytandet som man har i beslut. Det beräknas ju på varje lands folkmängd, vilket är orsaken till att det är tyskarna som i princip styr och ställer själva. Hur ska Bryssel bestämma om vi ska få ha nu eller inte i vårt eget land, till exempel i Juva, ju. Ja, det har ju varit en fruntond. Det jag håller de inte med att göra för ja jag håller med. Det har varit en fruktansvärd debatt om det som, som ni var inne på. Det som programledarna här var inne på alldeles just Det här att det har varit ett fruktansvärt skaffs om det här med hur vi med att snus ska få vara tillåtet i Sverige. Och precis som Emil säger att Bryssel och kompani där nere har inte ett smack med att göra om vi har snus i Sverige. Det ska de rent och sagt skita i. så att, Men sen så är det ju så här att annars sedan Sverige gick med i EU, EU, och förra året hette väl EG var Ja, det stämmer. EG var det, innan, ja. det stämmer. ja, och det var ju väldigt, väldigt konstiga saker då som man fick reda på det. Ni minns väl den här gamla klassiska saken att, att bananerna skulle vara EU-böjda, eller vad det finns Ja, det, fin det ska tydligen finnas vissa riktlinjer, för exempelvis hur rak en gurka måste vara för att få sälja. Och, och detta är ja. inte på utan det finns så vanliga regler för detta det är sant, att i an med de här bananerna skulle vara i en viss grad eller böj, annars så var de inte EU klass eller så att säga och ja. jordgubbarna skulle ha en viss eh, de måste ha en viss en... storlek tror jag Vill, ja. eller vara in med vissa gränsvärden och ibland, har, ibland, har, ibland, har, ibland har de, de har möten i Strasbourg och i möten i Bryssel. Och så när de ska ha möten i Strasbourg de måste de packa ner allting i såna här stål. stål någon slags. Och sen ska de, hela flytten kosta enormt. De har ju vissa möten i Strasbourg, vet du va? Ja, det är väl lite olika olika platser för olika instanser, om jag har förstått det rätt. På samma sätt som att Europadomstolen är ju belägen i Hag så är det ju... Olika saker på olika orter. Ja. Vad, vad får vi för, för pengarna? Hur mycket betalar vi egentligen? Det är över 30 miljarder va? Jag skulle nog vilja säga att det enda vi får för våra pengar som vi betalar som säger ungefär 30 miljarder är en massa stånliga lagar som ingen vill ha i Sverige. Ja, enda fördelen som man kanske kan se lite snabbt så för folk i allmänhet är att det är lite lättare att röra på sig om man är ute och reser till exempel. Att, ja, man behöver inte ha, det är inte samma... Man ska kunna i princip resa inom hela EU med ett vanligt pass utan något krångel och så. Nackdelen är ju då också att det gör ju att det blir ännu lättare att smuggla in saker och att det blir ännu lättare för personer som inte borde komma in i ett land att göra det också. Så jag tycker ändå att nackdelarna ändå överväger fördelarna även med det. För de flesta. Ja är man ute och reser mycket så har man väl förmodligen skaffat det man behöver för att förflytta sig ändå. Ja. Så Och mycket av de här fördelarna, så, men jag tror ju eftersom de flesta människor ändå är ganska enkla så tror jag att många röstade ju ja bara baserat på att man skulle få köpa sprit i, på konsum och sådana saker som ändå har andra bort. Men det var nog väldigt många som gick på de enkla grejerna som man kan säga att du är inne på en väldigt enkel grej. Precis som du säger, att, att många tänkte så här att ja, helt plötsligt så blev jag billig sprit och vi slipper en massa saker. Och det. Och det var nog många som gick och röstade på grund av just ganska enkla saker, ganska vad som sagt, vardagliga saker som till exempel det här. Då, men som inte tänkte längre än näsan räcker. Och det var det som är orsaken till att det är så många som är, har blivit emot EU efter det, Även de som röstade ja och sen upptäckte de helt, men vad är det vi har röstat ja inte till? Ja, det skulle vara lite intressant att ha en uh, omröstning nu, 20 år senare, för att se liksom, hur opinionen eller hur resultatet skulle bli nu. Det var någon, jag tror att det var Göran Persson tror jag, som sa så att vi har ju redan, redan haft en folkomröstning, men folk det är emot om man ser, undersökningarna visar ju det. Ja, men jag menar, okej okay, vi har haft en folkomröstning, det är sant, men uh, ja... Låt oss säga ska man då ha en folkomröstning och sen så ska de framtida generationer också vara dömda på grund av det. För menar, nu har vi ju en generation med ungdomar som är röstberättigade som i princip knappt var födda. När vi röstade de i EU ska de då mm. aldrig få säga sin sak om de vill vara med eller inte under hela sin livstid. Mm. Om en, om, en major, om en majoritet av svenskarna sedan många år tillbaka är det, säger nej till EU, det är alltså en majoritet då är det ju ja. helt odemokratiskt att fortsätta vara, vara med vi måste ju gå ur då ju Ja, för det var ju, det var ju ingen förkrossad majoritet som röstade ja från början alltså, Det var det, det var väldigt jämnt Det svängde ju sen sista veckan Ja Jo, alltså det, det stämmer som du säger där, sen säger det väl det här också, det, att att det är Alltså, det här med jag och nej, grejen tycker jag är en klassfråga. Liksom. Det är många som är lite äldre kör på det här med jag grejen och många som är. Men en del är äldre har börjat tänka på ett annat sätt. Och sen så många unga som växer upp idag. Det är de flesta av dem är emot EU. Så det är, det är två: vad ska man säga, lite två helt olika generationer som möts på något sätt. Sen har vi de här, den här medelklasserna i mitten som är, är någonstans kanske typ en 30, ja, cirka i 30-årsåldern år, upp till 35, någonstans mellan 27-35 där, som eh, jag tror det är väldigt, väldigt 50-50 där att en del jag, eller en del är fört och en del är emot EU så att jag tror det är väldigt, väldigt 50-50 det finns inte så stora skillnader, utan de största skillnaderna är ja. inte så att det var, ju, det, var ju, det var ju ni som skulle välja, välja ämne här. Va, nu tog jag, upp, jag tog upp EU, men har ni några egna förslag på något ämne, till exempel? Någonting? Ja, jag skulle väl inte motkryta till tillbaka till hemma svenska svenskans partierna här och ta upp några ja. här. Är, det är ju en massa, det är ett antal personer som är så den senaste veckan eller varannan förra helgen, så enligt av... Ja. Deras äh, representanter Daniel Spansk där. Ja just det. Som blev utsatt för ett, ett terroristbrott kan man lugnt säga att det var här. De har namn också äh, de, de har namn. De har, de, har, de har gått ut med vilken som ligger bakom det där. En, en utländsk kille. Ja det var tre stycken var det. Det var ju det bild på dem på flera sidor här bara på en sida som heter Så mycket som... Realistan. Realistan va? Ja, realister, men även ja. en, en sida som heter boykottaaftonbladet på kvårdpress.com är en långs. Ja. Som, men som av någon anledning har blivit eh, som har sympatiserat med svenskarnas och dömer ut Sverigedemokraterna nu. Det här händer om i höstas när de bytte sida. Jag vet inte vad det var som orsak till det. Men här står det i alla fall som eh, från den 4 februari år så står det bara att om den här grejen och som händer bland annat är att Donus Spans blev Utsatt för ett överfall på Södermalm i Stockholm efter att de blivit igenkända eller förföljde sig av misshandling av maskerade gärningsmän. Och precis som du säger det då så har ju de här personerna då blivit gripna då. Det är ju bild och namn på de här. De heter Dennis Mirab en heter Nick Staffas en heter Oskar Glada och alla de här tre kända våldsverkare tydligen då. Ja, men alltså, var, riktigt lika välkänd, Ja men det här hans lastbil och hans personbil blev förstörda, det var ju det senaste det ju. Ja. De förstörde äh, två bilar va? Last... Äh, ja han, han råkade rätt illa ut men å andra sidan det här har ju stärkt honom och det är många andra svenska artister som har råkat ut för liknande saker och även många Sverigedemokrater har råkat ut för samma sak men en del har det blev stärkta, en del, hoppa, en del har lagt ner det här politiska, politiska engagemanget och ett av de vidrigaste våldståendena i samband med det här med, med politiskt engagemanget. Det var ju när det var ett gäng invandrare från Mellanöstern tror jag det var som uh, knivhögg en dåvarande Sverigedemokrater som heter Issa Issa som ställde uh, upp det ja, för, ja. Ja, i, i Göteborg som skulle sida SD. I, i Göteborg där i kommunfullmäktige och han ja. skulle då bli invald och eh, vad var det, någon ja, det var väl inte alls långt, det var väl bara ett par veckor kvar till han skulle bli tills hans, det var ganska säkert att han skulle bli invald där. och då fick han ta emot 18 trivhugg ja, just det. av ett antal invandrare att jag såg i bilden på honom i Expressen det var skrämmande och sedan. så han var helt förstörd jag tog det. Ja. alltså det var ett under att, han, att de inte högg honom. de, de ja. bröt sig in i hans hem och ja. hugg. Man han fick ju ta emot krivhugg i ryggen, i ansiktet, och höggde honom också. En invandrare som och är som sverigedemokrat, styr. ja, en invandrare som är sverigedemokrat och blir nästan elhuggen utav andra invandrare, liksom, vad alltså, ska man kalla det? rasiståd? Ja, alltså, det är ju, man kan ju säga att, man kan ju, man kan ju kalla det är en form utav rasism, att om det finns något som heter politisk rasism, eller vad är det, det då i så fall? Ja, jag vet inte, han kanske anses. Att han eh, har invandrarbakgrund eh, Själv eh, kanske han ses av vissa som eh, Förrädare? det har varit en etnisk svensk eh, Sverigedemokrat Ja Nån sorts eh, Rasförräderi Eller ja, liknande Ni får, ja. ni får, ni får välja ämne själva här nu i de sista minuterna då Till 25 kör vi Ja vi kan väl köra på det jag tycker jag med de här personerna som har åka ut Det här med Daniel Spansson, det här med, med Ävenissa Issa, jag tycker liksom att de här personerna som, eller, verkar ju precis som att ja, alla är ju naturligtvis inte vänstersympatisörer, men det är ju många som heter eller, extremvänster då, naturligtvis. Inte vanliga, inte vanliga vänstermänniskor det ägnar sig normalt sett inte åt våldshandiga emot politiska motståndare, utan det är ju det är ett tillskrives ju extremvänster, som till exempel AFA eller och även ungvänster är mer extremvänster, ska man tillägga ja. Men alltså vanliga vänstermänniskor, alltså, hur man nu ska säga, vänstermänniskor som är vuxna eller har växt till sig. De håller inte på med sånt normalt sett. Nej, alltså jag tycker väl att sådana här oavsett vilken politisk ståndpunkt man har och vilka så, alls, så kan man ju göra det här ett oacceptabelt beteende, naturligtvis, oavsett vem det drabbar och åt vilket håll. Så, För det man, hållningen... är det naturligtvis som Karl när säger att det är ju vissa extrema grupperingar precis ja. som eh, det är naturligtvis inte alla vänster sympatisörer som eh, stödjer sådana här aktioner. Det fanns en studio i Stockholm en gång i tiden som heter Studio 39 och den ägaren som heter Putte, han var avliden, men hans son hade drivit den vidare. Och det var några föreningar där som sände från den studion och det skedde alltså ett sabotage. De förstörde allting, all teknisk utrustning, de kortslöt så hela huset blev strömlöst, de klippte av alla kablar så det var inga telefoner som funkade. Sen blev de det var Allting var totalförstört. Alltså det, det är ju det det sabotage mot radiosändning, inte det? Ja, och så säger de att de är demokrater. Ja, ja. Det var ju lugnt säga. Jag läser sitter just nu och läser en artikel på Realisten om det här med Daniel spansker När vi hade i sändningen här. Jag kan ta upp lite delar som står där Han har sagt så här att det här stå jag beväpnad. Han har också sagt att han inte tänker visa sig för våldsvänsterns attacker Och i av den här artikeln som förövrigt heter, den står på Realisten på kasset, den heter Spansk om de står där emellan nästa gången jag beväpnar kan jag rekommendera den artikeln, tycker jag den är rätt bra han tar ju inte bra det, han tar ju bra under, under ganska rejält han säger bara att i slutet av artikeln så säger han att eh, händelser som nu har skött till rätt starka reaktioner för många nykvarskor, där han tydligen både de som sympatiserar med SVP och det som inte gör det, de har skrivit till mig och visat det som händer inte är ett men detta är den militanta vänster för dumt för att begripa de har alltså stärkt honom, och det är ju det som de här personerna inte förstår att de flesta stärker ju dem istället för att deras mål är ju att få bort människor som de har olika orsaker uppfattas som sina fiender. Men oavsett vad de tycker de här personerna så ska man komma ihåg att. tog till exempel David Sans som är, för det första, har ju, han sitter ju i. Jag tror det är kommunfullmäktige i en ny jag. tror jag, om så jag det, inte är helt säker. På ett gammalt nd -mandat. Ja, och han är ju då en representant och han, även om det är ett gammalt N-mandat så är han ju folkhåll på ett vis då, Aha. och även andra personer, ska man då jag säger så här, det är väl bättre att säga då att de här, det är väl bättre att de här som håller på med de här sakerna, att de säger att jag säger så här, de liksom att, sluta gömma er under demokratins täckbander för det fungerar inte, det gör det inte det, det är väl bättre att de är ärliga och säga att de är emot demokrati och är emot, och är för en typ av terrorism för det är de ju det är ingenting att snacka om Får han ut någon försäkring för, försäkring för, för, för bilar, bilarna här? Jag vet inte. Uh, han hade tydligen tydlig försäkring så han, han har väl försäkring så han får ut det. visst tänker jag. Ah. Ja, då får jag hoppas att det inte finns någon sorts försäkringsklausul att uh, den uh, försäkringen inte gäller på grund av att han har utsatt sig för risk på grund av sina politiska ståndpunkter. <laughs> lag är ju experter på att slingra sig ur alla situationer. Det ja, ni... finns ju tyvärr att det att kan komma till den situationen tyvärr. Har ni kontakt med den här gruppen Hej Drön? De från Värmland? Hej Drön heter de. Ja, lustigt att du nämner dem. Jag var, när jag var på Kugnadsfestivalen 2012 ja. så såg jag dem i ett framtiden. Jag ska, för, jag ska tillägga det när vi ändå är fortfarande i sändning att jag kan inte ja. vara med nästa lördag. Ah, ja, okej. Okay. För att jag ska, jag ska faktiskt ner åt Smålandsdrakten på en, en spelning där bland annat en grupp som heter Folkhem uppträder och oh. gruppen Björlundsmed. Så jag kan inte vara med då men jag tänkte bara säga det som ni vet det. Heter de Folkhem? Folkhem, ja. Jag för mig att det är sommaren i en vikar, ett vikaropband som heter Röda Orm oh. som har startat ett nytt band då. Aha. Oh. är Röda Orm nedlagda då? Rödorn Löd finns nog inte längre tror jag det. Han startade och de ska släppa sin debutskiva folk i, i år till 2009. Det går till väldigt bra för dem. De gjorde det inte som sina första tror jag Det var och de. de gjorde på, på Kungarnas festivalen förra året. Som jag för övrigt och såg. De var väldigt, väldigt bra. Nu får ni fy fyra minuter, säger vi då. Så, så, så måste jag avsluta sen. Fyra minuter har ni nu. Jag bollar över bollen till Jimi där och ger honom eh, ett ännu att bolla på under dessa alltså fyra minuter. Ja. Ja, vi kan väl återgå till det här med SVP igen och ja, deras lite av deras partibram eller ja, just den här punkten med att endast eh, genetiska svenskar ska då räknas som svenskar och hur skulle det här kunna genomföras egentligen i praktiken om vi säger att det, att det skulle bli så att man fick tillfälle och genomföra det här liksom, hur får man då fram en en ursvensk genetisk <laughs> modell egentligen, utan, ja, vilken inblandning är okej okay och vilken inte. Till exempel har man har valoner i släkten som kom då från Belgien, Frankrike på 1600-1700-talet, ja. är det okej okay eller inte? Ja, det ser tror jag. Hur val... hård ska man vara i så fall? Ja. Men jag tror ju att SWP, uppfattar om jag uppfattar SVP så är de inte emot valoner, utan de anser att valonerna tillhör den. All alltså man säger de, de germanerna. Ja På något det är alltså sätt de tyskar äh, engelsmän och, och, och dylikt av europeer eh, ja. Relativt okej. Okay. Ja, så jag, jag tror inte att de är emot valonerna utan det, det är en som de inte. Uh, vill ha uh, vil ha vill ha men det som, man kallar, som de anser inte tillhör det västerländska och enighetiska kulturlarvet det skulle jag kunna säga Jag är ju ja, garanterat asiater tror jag inte att de anser att tillhör det eller de vill inte göra och inte afrikaner heller det är väl Europa, ja. Europa va? ja det är väl Europa men bara vissa delar av Europa tror jag är inte riktigt Så, säker på faktiskt då exempelvis som exempelvis östeuropäer och syd sydösteuropier, så det, det blir ju kanske tveksamt, aa, eller? Ja, aa. jag tror att... Uh, ja, jag, har, jag, har, jag vet inte riktigt, jag säga nej, men jag har, jag har något svårt att tänka mig att det gäller östeuropier, ja. ja. Ryssar tror jag inte det gäller i alla fall, det tror jag inte, men no, det tror jag inte. Jag har ju stora problem också i storstäderna med sina tiggare. Var kommer de ifrån? Rumänien, va? Ja, ja. Det, det är ett stort problem just med ja, det är väl. Ja. ja, de flesta kommer väl från rumäner och även om många inte. Även många av rumänerna själva tror jag inte har anser att man är rumäner här utan det är ofta rör det sig väl om romer och så. Ja. Alltså det har ja, det... senare för som ja. heter Romer med ett lite finare ord. Så har vi sån här som var stora problem när jag bodde i Sektorna kommun. De hade jättefina bilar och husvagnar, men de gjorde ett mycket dåligt jobb. Asfalten sprack ju. Ja, det är ju sån här, du menar du alltså sån här fusk, ja. jobbar eller vad man ska säga. Som är ju vanligt att man till exempel, att de turnerar runt och <laughs> ja. självmant söker upp folk och erbjuder sina tjänster att, ja, till exempel låt asfaltera garageuppfarten och sådana ja. utfarten. Men det håller en, Det är en dålig, ska, dålig... Om, ja, ja om, man ska, om man ska vitsa till det lite grann så kan man väl säga att de hade vissa gemensamma likheter med antifascistisation. För i den nationella kressen så kallades antifascistisation ett tom för en kringresande cirkus som AFA. Och eh, det här kan man väl säga var en, en annan form av kringresande cirkus då. Jag såg, jag såg de här asfaltsläggarna i Sikten av kommunen, de blev räkta sedan från en campingplats som de hade ockuperat, de hade skit i buskar och sånt, men i alla fall, de hade jättefina bilar husvagnar, de kom från Irland, men det var ju inga irländare, det var ju romer. Ja, det var det tydligt. Det var romer, ja, det var, det var... romer ja, var... från, man, man säger att det är irländare, men det är ju romer som, kom, som är bosatta på Irland. Ja, och de, de kan ju läsa tidningarna från Sikten och kommunen från Stockholm. De, de ockuperar hela parkeringsplatsen. De får inte stå i, i flera dygn med sina husvagnar där. så var det på många andra ställen i Sverige också. Ja. Att, de, att de gjorde sånt där. Och, att de, och de kommer till, jag vill säga här, att De fuskar. Det var en hela eller alltså. De kommer tillbaka hela tiden. De blir ut av kronafordemyndigheterna och polisen kör iväg dem från parkeringen. De parkerar alltså på. Man får inte stå i veckor alltså med husvagnar och allting och bilar, va? Nej, ska man stå liksom då, då måste man ju i så fall leta upp en, en campingplats och betala för att få husera där. Lönerbörd, det ser ut som att De har helt pengar Fast. Absolut inte. Problemet ja, är ju det där att man kan ju köra bort dem, men de kommer ju tillbaka. De kommer tillbaka, inte? Ja, i så fall skulle man ju behöva vara lite mer drastiskt och beslagta deras bilar och husvagnar och så. Men det, det går väl inte att genomföra, tyvärr. Nu säger vi så. Nu måste jag tyvärr säga så här att ja, det är snart slut helt och hållet här. Så att vi lämnar er ganska omgående här och tackar Jimmy och Karpstrypan för den här lördagsändningen Live över Stockholms ja, Hej ja, då! Hej då! Hej och eh, ja, programtiden är slut och eh, det bryts när som helst här faktiskt. Det var Gällehornet Sverige vakna som har sent, och Gunnar Andersson har varit ansvarig utgivare den 8 februari 2014. Och vi Gunnar på 6 minuter kommer tillbaka nästa lördag och då kommer även Geo Lindberg tillbaka också. Eh, faktiskt, eh, vi ska se om vi kan få lite musik på slutet här. ding